Enrere queden els dies de sòlida platja. Enrere, en el record d'unes hores, on el dia es redueix al descans, amb els ulls mig clucs a la platja, mentre la remor de les onades trenquen en arribar la sorra, amb la ment desperta, mentre amb la mà sostenem un got humit amb rom, menta, sucre i gel trinxat. Enrere queden els dies d'estiu, que avui, tot just a principis d'octubre, s'han convertit en l'ideal d'un dia de feina. Avavui 6 d'octubre del 2010 arrenquem amb el segon àdio Metropol de la setena temporada en antena amb un cada ràdio, amb aquest record dels dies d'estiu que s'han quedat enrere amb l'arribba d'un mes que a poc a poc, anirem fosquint les tardes fins a portar-nos a la primera festa intersetmanal que gaudirem a nivell nacional, després que l'11 de setembre caigués en dissabte, i és que aquest any l'1 de novembre, dia de tots Sants cau en dilluns així que tots aquells que us plantegeu alguna meta a principis de mes la d'aquest podria ser esperar pacientment la pròxima festa, això sí, sense tenir en compte la del 12 d'octubre que està a tocar la que en ella mateixa és una festa, és la Norma Vidal molt bona tarda Norma talon, talon. Oh, quina festa que porta sobre aquesta <ríe> bon, bona, què tal Molt bé, molt bé em posaria a plorar, però, però, però no ho faré perquè, bé, bueno, d'alegria, eh, d'alegria. D'alegria, d'alegria, eh, perquè quan cuines aquestes coses... Quines coses? <ríe> Clar, que ningú sap de què parlem, eh. Ah, no sé, jo veig que has vingut aquí amb un farcell de menjar, però no sé ben bé què hi ha dins. <ríe> doncs porto cebes, porto un munt de cebes per explicar-vos una història d'aquestes que... Un, porto? Conte? un, un conte? conte, un conte. Un conte, un conte de la seva eh. Ah, a veure, quina ciutat d'aquí del Vallès té molt a veure amb la seva, Albert? Home, aviam, per un tema d'etimologia, de, de Sabadell, perquè ho té a l'escut i bueno, sempre s'ha dit que, que, que ve d'allà el nom, però en veritat és mentida. No? Ah, heu vist que l'Albert ho sap tot. Eh? Soc molt intel·ligent. Eh? <laughs> doncs bueno, uh, bé, no sabem si és per això, si ens han dit que no ho ven bé per això, però des de fa un temps al Parc Agràlia de Sabadell han començat a conrear ceba, uh -huh. amb l'objectiu han, han agafat diverses tipologies de ceba n'han conreat d'una vintena de tipus diferents i l'objectiu és trobar una ceba que tingui unes característiques concretes que d aquí quatre anys, quan s'hagi doncs, passat tot el procés de conreu i una mica d'experimentació, s'anomenarà la ceba de Sabadell, llavors tindrem Bueno, tindran en aquesta ciutat la seva pròpia seva. Eh? I, I aquesta seva, és a dir, com han fet per trobar -la, la de nou, perquè pel que tinc entès és una seva nova, no, pel que diu? Sí, a veure, la recerca va començar fa uns mesos en un espai del parc de Can, de Can Gambús, de la ciutat, on es van plantar diversos centenars de, de classes de cebes seleccionades de tot l'estat, entre les millors tipologies que, que existien, eh? es va fer això. Uh -huh. Llavors, després d'analitzar els diversos aspectes, com per exemple l'olor, el gust, la dolçó o el picant, ara se n'han escollit quatre per tal de cultivar-les i fer-les creuar per obtenir aquesta nova classe pròpia. Llavors, el que faran serà creuar les varietats escollides, que són quatre varietats molt peculiars, que, que tenen, en teoria, un molt bon gust i compleixen aquests requisits, que són la seva morada d'emposta, la seva grano d'oro, la fuentes de l'ebro, totes aquestes dues, aquestes dues, vull dir, de Saragossa, i després també la seva d'anès, ja. Llavors, la, la combinació d'aquestes quatre... Uh, serà la resultant, que serà en teoria una ceba perfecta, que tindrà un munt de qualitat si serà molt bona i farà que Sabadell es torni molt famós oh, molt bé, perquè Sabadell per cert ja té en aquesta zona del de, parc de Can, de Can Gambús que es diu el parc agrari de Sabadell Té moltes coses ja cultivades i fa poc va començar la varema per fer un vi de sabadell, també. Sí, sí, sembla que, que la ciutat s'està posant les piles en aquest sentit, eh? perquè va començar tot amb el pa de Sant Julià aquell, també la mongeta del ganxet, que són productes típics aquí del Vallès, i llavors des de fa un temps, doncs també... Has, com deies tu, s'ha començat a fer aquest vida sabadell que també s'espera que doncs, pugui sortir prou bo per vendre'l i comercialitzar-lo i després doncs, amb aquest atreviment de la ceba que en riu tant de la de Figueres eh? en riu tant de la de Figueres escoltes. ja ho veuràs, ja ho veuràs. I bé, una mica doncs, és això, apropar aquesta mena de productes a la ciutadania, donar-los a conèixer i utilitzar el parc agrari per, per fer alguna cosa doncs, útil i impulsar aquests conreus de proximitat. Mm -hmm. Doncs molt bé, doncs haurem d'esperar 4 anys, eh, però... 4 anys, 4 anys, perquè diuen que, clar, eh, ara el que fan és creuar aquestes tipologies... Llavors, quan obtinguin una ceba que compleixi els requisits que busquen ells en a la picor, a l'olor i totes aquestes coses que t'he dit, llavors la plantaran. Però veu que per plantar la ceba fan faltat dos anys perquè... Doncs, tregui el seu fruit, tregui. no? Sí, treu. Primer surt allò... Com es diu? No, si ho saps digueu tu. El calçot. <ríe> és que et veig aquí les ganes. <ríe> que aquí no em veus, jo sóc aquí, tinc un hort eh, a casa. Un no, hort, un hort a casa. Doncs primer surt el calçot, que en diem nosaltres, el primer any, i el segon any és quan ja treu flor, i llavors ja es pot tornar a, a conrear perquè ja surti la ceba, normal. Doncs molt bé, amb la norma i amb ganes de posar-nos a la cuina a tallar productes gastronòmics, en aquest cas la ceba, ens acomiadem fins i migres que bé. Tu t'imagines, abans de dir-me adeu, que dintre d'uns anys eh, puguem sobre una taula amb una copeta eh, de sabadell un pa de Sant Julià, eh, una, una sabetes de sabadell. Per... Sabadell a la teva taula? Sí, sí, sí, podríem fer un programa. En comptes de sabadell actual es podria dir sabadell menjant. Que astronòmic, sabadell menjant. Uh. Norma, tinc gana, no he berenat, tinc ganes de sopar, així que vale, vinga, ja m'estan aquí fent un forat, que vagi bé. Vinga, adeu. Aquesta tarda ens acompanya el director del Teatre Auditori de Sant Cugat, Pep Tugues. Pep, molt bona tarda. Bona tarda, Mic. En Pep ens explicarà una mica com està la nova temporada del Teatre Auditori, que aquest any arrenca amb força i s'allargarà la primera part fins al febrer. I de moment aquestes són les principals novetats que ens podrien explicar fins al febrer, com a mínim. A Pep, sobre aquestes activitats o programacions que fareu dintre del teatre, quines serien les més espectaculars o les més destacades? Home, jo crec que el que destaca és la varietat, no? El que busquem és que cadascú cadascú dels espectadors, cadascú que arribi a la nostra programació i trobi un espectacle, no? Però què va? Des dels Amics de les Arts, un, un recital de l'Eno Arqueta, un espectacle de dansa com Brogas, una companyia internacional com el Russian Ballet o el Corella que ve de l'estat espanyol o un Carlos Núñez que porta la seva música o dins del Festival de Jazz de Barcelona un Gonzalo Rubalcaba. Eh, o fins i tot un, un concert de la presentant el seu i punt, no? És que són 28 espectacles els que presentem des del 25 de setembre fins al 22 de gener, 28 espectacles, 32 funcions, 24.000 entrades a la venda, perquè jo crec que ningú de Catalunya es quedi sense poder veure la nostra programació i també vull trobar-se un espectacle que, que això que l'alimentés l'ànima, no? Uh -huh. Comentaves el fet de Corella, en aquest cas ve d'estrena a Catalunya i ho fa uh, des de Sant Cugat per presentar el seu últim treball, el seu darrer, la seva darrera producció. Així és, és, és que s'ha estret aquesta, aquesta, aquesta temporada doncs a l'estat espanyol, Valladolid, a Via de Madrid, i és la quarta funció, la quarta estada que fa és aquí s'han Cuat. La, la, aquí el plus és que nosaltres amb la seta llei de scenografia ja hem pogut, hem pogut fer la, la scenografia i, a més a més, a les, a les tres funcions que farem a Sant Cugat serà l'Orquestra simfònica Sant Cugat la que interpretarà la música en directe. Per tant, jo crec que és un eh, espectacle de primeríssim nivell, altíssim nivell artístic i crec que serà, doncs, la, farà la satisfacció dels, dels amants de la dansa i aquells que la dansa, de vegades se la miren se amb ser-ne cel, també s'aprensaran a veure al Llac dels Cines perquè crec que és una, és una obra que sobrepassa si t'agrada veure no, la dansa. Senzillament, és una gran obra d'haver-la escena, no? I això serà durant 3 dies perquè tots els espectadors, tots ja siguin de Sant Quat o fins i tot de fora, doncs puguin gaudir aquesta, aquesta magnífica producció. No és el primer cop, oi, que l'Orquestra Simfònica treballa amb un artista de, així de, de reconegut prestigi perquè em sembla recordar que també en el cas d'Antònia Font també quan feien la, la gira de Cosser i Cantar, també va ser l'Orquestra simfònica la que va actuar amb ells. que conec uns eh, dels 15 anys o amb l'homes lésbians. Uh -huh. És a dir, la nostra relació amb orquestres és, és important. Tenim l'orquestra sinfònica de Sant Cugat, tenim l'orquestra eh, més reduïda, com és l'Onca, també eh, tenim la camerata de Sant Cugat. Per tant, com que la nostra relació amb orquestres és àmplia, sempre intentem que ells puguin fer el seu repertori, que seria la música sinfònica clàssica, però, i tant en tant, també fer propostes agosarades, en aquest cas, com, com és la de ple tocar en directe en el llac dels signes. Jo crec que tenim una gran orquestra per poder-ho l'Àngel Corella també ha donat el vistiplau i que, que tots plegats doncs, ho doncs, traduem d'un magnífic espectacle. Hi ha una certa relació d'amor no, entre Sant Cugat i Àngel Corella, pel que, pel que hem vist en les darreres temporades, sempre ha tingut com una certa estima a la ciutat que li pot oferir un espai com aquest, no? Que no, anava més lluny, sabem que Víctor Ullata, eh, fins tot en Nacho Duato, i altres eh, coreoam, doncs, es veuen al nostre espai amb molt bons Lluís per estrenar els seus espectacles. És l'espai, és l'oferiment també des del nostre taller, és el nostre també equip humà que l'oferim. Eh, ens agrada les dades, ens agrada ajudar-los, i ells ens ajuden doncs, a la seva programació aquí. I el públic, doncs, jo crec que això també també agraeix de programació de dansa que hem preparat per aquest quadrimestre. Doncs, a part de l'Àngel Corella, tenim la Maria Rovira, no?, que fa també anys de, dins de la professió, i ens agrada molt presentar que és el de Giski. El públic, potser, més jove, o amb esperit més jove, tenim l'espitec Lígic Cop de Brodes, i també tenim una Giselle, que també, eh, diguem-ne, en aquest cas, del Russian Ballet, que és bé d'una proposta internacional. Doncs, sobretot, per satisfer aquesta, aquest gran aspecte, que és la dansa, que ningú se la miri amb, amb recel, sinó que se la amb amor. I és una mica la nostra proposta, de fer la programació de dansa. Uh -huh. En la vessant integradora del que és ciutat i artistes, en aquesta ocasió també tenim dintre del cicle Camaleons, que dirigeix l'Albert Puig, el locutor dedicat FM, en aquest cas tenim aquesta integració amb un altre cicle local, que és el cicle de música Mouta. Ens podries explicar en aquesta ocasió com he unit els dos conceptes? Aquí hem anat, hem anat a buscar un, un magnífic concert, un concert, diguem especial, perquè, com tu saps, el Amics de les Arts també van vindre a actuar durant la Festa Major a Sant Quart, s'està fent un vincle, doncs, també de coneixença, i aleshores vam dir, ho vam proposar, que fes un concert especial, un concert especial que es tractaria de tindre uns telones especials, serien el grup, d'alguna forma, el grup de, dins aquesta, aquest grup santquatens, que és el Moute, doncs un grup podria fer de telones de nou a 10 del vespre, podria fer la seva, la seva actuació, i després els Amics de les Arts, però interint, com no ha de ser d'altra mere. Al Saoudis, però a més, diríem que els amics de les Arts, ben acompanyats dels seus amics, aquests artistes que són amics seus i que moltaran ells convidar, doncs per fer el que en el fons, aquest 21 de, 21 de gener del 2011, el que volem fer és un concert Únic i quasi bé podríem dir fins repetible, tot no? que ens agrada aquest cicle de camaleons Demanar-los -se sempre als artistes que facin alguna cosa a la qual no estan habituats i que difícilment doncs, també podran repetir i posar tots els mitjans perquè ho puguin fer o a Sant Cugat Per la gent que ho desconeixi, el cicle camaleons dirigit per Albert Puig el que implica és l'artista apuntar portant alguna cosa més que el que acostuma a fer en aquest cas vam poder veure Antònia Font, com comentàvem però també vam poder veure els Love of Lesbian amb la Onca, com comentaves abans, Pep i en aquest cas també seguim, seguim endavant, és a dir, que aquesta col·laboració que va iniciar fa dos anys té recorregut per davant. Sí, sí, a més vam presentar amb, amb la Manuela García a l'exposició de, de pintura, Exacte, el el sí. recitant a la, a la biblioteca o la Marquí, no presentant el seu disc i també fer una conferència sobre la seva música és a dir, sempre és allò a Camaleones ens agrada eh, marcar-ho com una fita a l'artista, com una sol·licitat a de fer alguna cosa especial, ja sigui el que l'artista li ve de gust o el que demanem nosaltres, i en els addicts de les arts doncs, eh, ens venir El mateix títol ho deia, els amics de les arts i els seus amics, que ja ho teníem, eh? ho teníem als morros i no ens va costar gaire de veure Perfecte, doncs Pep, esperem que la temporada, em sembla que és la dissatena ja, oi? Sí senyor, sí senyor. I se tenen temporada del Teatre Auditori, esperem que vagi tan bé com han les anteriors, sobretot amb l'empenta aquesta que està agafant i la més força, que també no ho hem comentat, però amb el cicle del Festival de Jazz de Barcelona també hi col·laboreu. Sí senyor, tindrem alguns, el Gopel Oro magnífic pianista, i, i, també, i també en el, en el Festival d'Agost, però també tindrem l'entorn de Nadal, doncs, el Gospit, of New Orleans, perquè es portin també... allà de la ciutat. No, la ciutat és molt, és molt important, però tant en tant també l'hem de despassar, i ha també el Festival de Jan de Barcelona o el Festival de Barcelona de Catalunya, doncs aconseguim aquesta implicació. Uh -huh. Doncs molt bé, ja ho sabeu, per anar a escoltar i bons jazz no cal anar fins a Barcelona. Si veniu fins a Sant Cugat també tindreu l'opció de conèixer'l. Pep Tugues, que vagi molt bé la temporada i moltes gràcies per estar amb nosaltres a Ràdio Metropol aquesta tarda. Gràcies a vosaltres, una abraçada i fins aviat. Adéu-siau. I el cinema ens deixa bones coses, ens deixa parletes que a vegades és bo de destacar i per això, doncs, com que nosaltres entenem de cinema però allò que es diu Justet, Justet tenim en Sergi Calli des de Vic que ens farà aquest repàs del que ha estat aquest estiu, com vam prometre la setmana passada amb clau positiva per dir-ho d'alguna manera. Sergi Calli, bona tarda Bona tarda, ja no Va... recordava del tema aquest de clau positiva. En clau positiva perquè recordem un clau positiva per la gent normal vol dir pel·lícules bones, no, Parli, eh? no pel·lícules tronyes, per dir-ho No, no, fa jo que no t'he escoltat un segon, d'acord? Vale? Sí. Faig un xís la setmana passada van, van tenir uh, una una estrena ai, una setmana molt tremenda, perquè es va estrenar una de les millors pel·lícules de l'any, mm -hmm. que es diu Burit, Burit" Enterrado. Sí. No? Mm -hmm. que és una pel·lícula minimalista d'un tiu que es queda enterrat, en, en el seu propi nom indica. Però enterrat dintre d'una tomba? Sí, bueno, és com una forma, sembla que se'n sort alguna cosa i tal, mm -hmm. i es queda allà. I tota la pel·lícula és la seva... Uh, uh, lluita per salvar-se, bueno, per sortir d'allà, val? Uh -huh. I, I és com que com tota l'escena aquella d'Aquilville de, de que es queda la... la sí, sí, l'Humaturman enterrado. ...de Betrix Quido, doncs igual, però hòlicudio. No, però, uh -huh. és lloc, menys és més. Tarantino, doncs, per cert, va repetir la fórmula amb un episodi extra de... de, de CSI, que va no, dirigir. Tarantino repeteix fórmules, no, no me digues. No, no. no. puc creure. És una novedad d'este any, amigos. <laughs> una de les pitjors... Però, però, o sigui una pel·lícula conscient de que és una de les pitjos, bueno, sabes, el el, el folloquet va sortir, que és machete, sí. el que és la película de Robert Rodríguez, a uh -huh. més al més pur estil Planet Terror, o sí. Sigui, una peli eh, que, que ha sortit del Greenhouse de la de la saga aquella, bueno, dues pelis un homenatge a la, a la sèrie Z, sí, tant, sí, sí. una pel·lícula violenta però amb mucha honra, super violenta, vale? uh -huh. uh -huh. I una de ca B, però que jo per, que és, és incameldiente. Diente uh -huh. sí. que que na gracias Vampire Sacks, que és bàsicament una paròdia de Crepuscles. Mm, ah, Efectes pràctics seria bo, però la pel·lícula tampoc és cap. Bueno. Per tant, va ser una, una setmana interessant perquè tenir allà lo mejorcito i lo peorcito. Això com novetat fresques-fresques. Fresques-fresques de la setmana passada, eh? Mm -hmm. No ens ho perdem. Fresquíssimes, eh? Bueno, Sergi, portes dos minuts de secció, ja, eh? Sí, va. Eh, on ens vam quedar? Ens hem quedat, no, ens vam quedar amb que havies de repassar la sèrie. Hi, les pel·lícules d'aquest estiu. Les bones. a Les bones, com per exemple Inception, Origen, que no sé pas si a tu et va agradar massa. A mi m'ha agradat moltíssim. Uh, a mi em va agradar, però és, és el que passa amb aquestes pel·lícules. Que hi ha tanta, tanta expectativa, tanta... Uh l'agenda sí, urbana, bueno, saps? Va, va corrent tant la pel·lícula, ja tant rebombòria abans que comenci, sí. que després la veus, t'agrada, però després de seguida es refreda, no? Sí, sí. Però, veiem, Christopher Nolan és, és un màster, uh -huh. un màster de l'univers. Sí, però, sí. Aquest, clarament, tot el que fet és superpotent, i més, sempre té la voluntat aquesta de, de, de trencar esquemes, aquí, bueno, visualment i, i narrativament, no? Home, està molt sí, la, la imatge de la furgoneta que hi durant mitja pel·lícula... Bueno, ah, ah, està molt bé, sí, sí. Tu et va agradar? A mi em va moltíssim, ja, ja, ja t'he dit. A mi va agradar molt perquè, a més, la història estava en que, d'alguna manera, el que trobo... no spoiler. No, no, no, però trobo no, molt però sí. bé la concepció aquesta de flexibilitzar el temps, és a dir, d'explicar de, aquesta relació que hi ha de que mentre tu estàs dormint el temps és tan, diguéssim, s'allarga tant que no et dona temps a, a... És a dir, que el temps que dorms i el temps que realment estàs vivint no és el mateix. L'estic perdent, eh? L'estic dormint bueno, o l'estic En fi, si bueno, no, qui hagi vist la pel·lícula ja m'entendré i no, recomano que la vegi perquè a mi personalment em va, em va agradar molt. Molt bé. Uh, una altra, la bona bona bona bona bona bona de l'any, de la mm -hmm. Història 3. Toy Story 3, sí senyor. Pixar, tot i ser una tercera part, o sigui, jo crec que han aconseguit coses molt, molt interessants. Uh -huh. Hi havia una mica de, de dependència de les altres pel·lícules, en molts aspectes, però han aconseguit coses boníssimes, o sigui, un parell Algú diu que massa, massa sentimentalistes en algun moment, si voler, alguna del final sobretot, però jo que sé, jo, em va semblar una obra mestra, com sempre totes les de Pixar, és que no ha no de fraude, no ha de fraude. Uh -huh. No hi ha cap pel·lícula dolenta de Pixar, n'hi De Dreamworks, no. tampoc, eh? De Dreamworks, tampoc n'hi ha cap de guantar. <laughs> <laughs> també s'ha estrenat, és Rec. 4, eh? Pensa't, mira, no, no he ni el racó ni, ni de les bones ni de les dolentes, perquè és allò que és Rec. 4, ja no ho no, no pot donar. Mític. En fi, és Dreamworks. I escolta una cosa, havíem parlat també la setmana passada d'alguna pel·lícula, alguna novetat de George Clooney. Sí, George Clooney que, bueno, està bastant actiu aquest any, eh? Mm -hmm. Entre pel·lícules i, i causes benèfiques i premis que li donen i coses d'aquestes que se sabe. Uh -huh. Va a estrenar una película es d'un uh -huh. que és interessant perquè el director és Anton Corbijn, vale? Sí. Que és un fotò, un, un que diu, no, ha passat tot los protagonistas per son su... objectiu i tal", ¿vale? uh -huh. I aquest tiu havia fet molts videoclips, de Depeche Mode, de for Fears, um, New Order, coses d'aquesta. Uh -huh. Entre altres coses, eh? Vull dir, també tenim Metallica, tenim Coldplay, tenim... Bueno, el que quieras, el sí. Fiques alguna i sóc l'ha fet. I després aquest tio va, va començar a fer el, el cinema amb una pel·lícula que es deia Control, que és la biografia d'Ian Curtis, de Joy Division, que després la, eh, es va convertir en New World. Sí? Uh -huh. És una pel·lícula que va... Va, bueno, va tenir molta acceptació, sobretot a nivell crític, perquè és molt especial, i ara ha canviat totalment d'estil, de, de, de, de, amb aquesta de l'Americano, que és un thriller. George Clooney és un una manera com d'assiriana, vale? o sigui, ell és un assassí que vol escapar del seu passat, no sé què, va a Itàlia per fer un últim treball, ja sabem al cinema com funciona dels últims treballs, mai funcionen, i per s'enamora d'una dona, i, i està bé la pel·lícula perquè tot i ser un thriller d'acció, doncs hi ha coses de d'emocions, de, de, hi ha una relació d'amor entre ells bastant profunda, està, està molt bé, està molt bé. Uh -huh. molt interessant. El americano. El americano, de Josh Kroenig. Vale? Molt bé, hi ha alguna cosa més per destacar o deixem aquí? Alguna cosa més. Que hem que hem di de bones. Oh, no ja. Bueno, es que han d'altres perquè són una mica més, ja allò coses diverses. Mm, bueno. Coses més no. Vaig dintre, nosaltres, la xiquera del tren, però són peles que he estat de si mou parlades, de països que no són gaire americans, i aquesta mm -hmm. cosa. Propi. Sí. Bueno, don's bé, don's a, uh, don's rei, escolta, si ho vols ho deixem ja per la setmana vinent i ai ah, pensa que endires don's parles de les dolentes, però. Bé, no, les dolentes la setmana vinent, no? Ah, vale, sí. Sí. Sí, sí, sí. Un estupendo. Sergi, ens veiem el dimecres de la setmana vinent aquí a Radio Metropol, com sempre, vuestra emissora amiga, eh. Eso solo va estar lleig, la amiga. Telecinco. Sí, sí. En fi, Berlusconi, amigo nuestro. Sergi, ens veiem dimecres que ve. Apa, que va guina. Radio Metropol. Tiene la palabra Ober Segura. Seguim, doncs, amb el permís de Berlusconi. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Amb Xavier seguim parlant d'aquestes propostes de cap de setmana, que en aquest cas, el cap de setmana s'estén fins dimarts, perquè recordem-ho, tenim per davant tot un pont que suposo que qui vulgui en podrà fer les seves delícies, Xavier. Sí, sí, sí, jo el que vull recomana sobretot és llocs on es respiri l'ambient i sigui molt agradable respirar la tardor, perquè uh -huh. ja entrem a la, ja estem a la tardor i... Això es nota l'ambient, es nota l'ambient sí. i sobretot el Pirineu. Uh -huh. Sí, no, i tant, i tant. Jo, vaja, una de les meves aficions aquests dies és anar a llocs on hi ha castanyers i collir les castanyes a terra, que per cert, per qui no ho hagi fet mai, s'ha d'anar molt en compte perquè les castanyes estan dintre d'una, de, diguéssim, del de, fruit està protegit per una carcassa punxaguda que si vas amb les mans nues fa mal. Fa molt mal, eh? Fa molt mal. Jo de petit sempre tenia les mans plenes de forats, o sigui que... Sí, sí. L'Octubre és el que, que tu acabes de tenir. Però bé, aquest cap de setmana què hem de fer? Doncs jo recomanaria el, el Pirineu, dos, dos llocs, eh? Recomanaria primer el Pirineu mm -hmm. perquè uh, ara hi ha el que es coneix com el, els colors del bosc, ah. uh, mentre aquí a Montcada encara podem tenir els arbres verds i no s'acaba de notar en la vegetació, la tardor. Sí. Allà al Pirineu ja es nota i hi han colors vermells, grocs, mm -hmm. molt vius. Una salutació a un Jordi de part nostre, per cert. Sí, sí, salutació al Jordi, que, que li encanta aquesta frase. Els, sí, els, els colors, colors, del colors del bosc. Sí, sí. Sí. I bé, sobretot, eh, per aquí, per, per proximitat, recomanaria el Ripollès, zones com, per exemple, Sampo de Segúries, Camprodon, Setcases, molt maco, hi ha molta, moltes pistes allà per, per anar a visitar, per anar a recórrer pel bosc. I bé, si no fa mal temps, perquè... No pot fer mal temps, evidentment, a aquesta mm -hmm. època. Uh, anar a collir bolets. A a collir collir bolets. bolets. Sí, sí, però amb precaució, eh? perquè aquest any hem tingut ja algunes persones que s'han perdut, fins i tot alguna víctima mortal hem, hem hagut de lamentar. Mm -hmm. però, però sobretot amb precaució, i collir bolets, collir castanyes, i disfrutar amb la família, amb amics, o fins i tot sol, d'aquest ambient de tardor que, que s'està començant a respirar al Pirineu. Això sí, una bona jaqueta, portar-se, perquè sí, sí. comença a fer bastant de fred allà dalt. I ja diem, el, els bolets que es fan collir, però sobretot, eh, per proximitat no, potser, però, però sí com a lloc eh, on diuen que potser un, hi ha una bona temporada de... o un bon inici de temporada de bolets és al Berguedà, uh -huh. és una berguedà sobretot a, a la seva zona nord, a la del Pirineu, on podem trobar bolets, eh, ceps, eh, ous de reig, rovellons que poden estar bastant... poden ser bastant volen créixer bastant, la veritat. Sí, sí, força abundants sí. aquesta època. Sí, sí. Sí. No voldríem dir llocs perquè, si no, la gent hi, massa i hi ha en més d'on ens vindrà aquí a fer la bronca. Mm -hmm. sí, sí. sí, sí, que això és sagrat, eh? Hi ha gent que té els seus, els seus trucos sí, sí, i sí, no els sí, volen pas dir. O sigui, que ho respectarem, però això sí que és veritat. Aquest any al Berguedà sembla ser que, que despunta. Zones més humides com podrien ser, per exemple, el Ripollès o la Cerdanya, sembla que aquest any van una mica més en ralentir, però en fi, la gent que sap on estan segur que en trobarà igualment, així que, els que no en sabem, ens hem de buscar la vida d'una altra manera. Exacte, I, i ja fora del Pirineu, jo recomanaria, em un estúpid el que diré, però si fa mal temps, sí. anar a la Costa Brava. Mm, molt bé, sí, està bé. <ríe> per què això, Albert? Aviam. Doncs molt ràpidament diré que, que la Costa Brava, eh, dic la Costa Brava perquè, sobretot, eh, un lloc cadaqués, que és magnífic uh -huh. per anar ara al tardor hivern, perquè hi ha poca gent, perquè quan fa mal temps eh, se sent al mar i és molt maco sentir el mar en un estat violent, sempre lluny, mm -hmm. sempre lluny del mar, això sí. I respirar respira un, un ambient diferent de costa, un ambient diferent que a l'estiu no podem respirar segurament per, per la massificació del turisme. Sí que és veritat. Però el mar a l'hivern i amb mal temps és preciós. Ara, sempre de lluny per evitar accidents. Amb precaució. Sí, sí, exacte. O sigui, són els dos llocs que ja recomanaria i que trobo que són molt macos per anar a a aquesta època de l'any. Doncs mira, tenim quatre dies, la gent pot triar dos dies muntanya, dos dies platja, això sí, amb la distància, una bona paelleta dintre d'un d'aquests localets que hi ha a primera línia de platja. O un bon estufat al Pirineu. O un bon estufat al Pirineu, una cardolla ben bona, mm, així sí que ja sí. comença a venir de gust, eh? Exacte, sí, sí. Doncs molt bé, Xavier Segura, ens veiem dimecres que ve, tot just després de la resseca del pont. Sí, sí, sí amb el pont. exacte. Doncs molt bé. Vinga, fins i mecres. Que vagi bé, adeu-siau. Segurament molts de vosaltres ens acabo de sintonitzar, oi? Doncs que sapigueu que estem just al final del programa, però no passa res. Si voleu saber què hem estat fent fins ara, podeu entrar al web del nostre programa, que és www.radiometropolefma.tk, i allà podreu reviure tot el que la Norma Vidal, en Xavier Segura, en Sergi Calle i jo mateix, Albert Segura, hem estat fent en la darrera mitja hora. Allà ens trobareu, nosaltres mentrestant estarem aquí escoltant un tema de The Shines, es tracta d'Austràlia. Nosaltres tornem dimecres vinent a Ràdio Metropol, un programa que el fem perquè volem, perquè podem i sobretot perquè ens deixen fer-lo. Que tingueu una molt bona nit. a la seguretat i a les puntes com aquest és avui un sentiment molt generalitzat, com un font, i és que aquí no ho recorden, avui és que tot octubre del 2021. Ja que ho la 9 de la temporada, amb bona companyia d'entrada, amb la Norma Viral. Molt bona tarda, Norma. I mentre el gat segueix a somar, esperant que arribem a casa, nosaltres pleguem deles per avui. Norma Viral seria Segura, Sergi i l'Euret Segura. Som l'equip de ràdio i futbol, però necessita que estem juntes, només just a minut per deixar La nostra que sempre era bona, sempre és, no és, és perfecta. on your chin You're him in your coat You don't know how long I've been Watching the lighting Vale, y